Jó reggelt, ma a 2019. február 6-a szerda van. A pontos idő 4 percen múlott reggel 7 óra. Ma nincsenek beszélgető partnereim, olyanok, akikkel előtte megbeszéltek. Sajtottam. Megálltam egy kútnál, talán selkutnál, önök termék hallottak. Különböző kutak kerülnek utamba. Amikor a Kuba jártam, akkor egy Lukoilba jártam, termékmegjelentést hallottak. Most pedig ez a Shell van az utamban, de nem úgy az utamban, hogy akadály, hanem ott fordulok le egy nem tudom milyen útra a töltés mellé. Csak kizárlag újságot vettem. Udvariaskodtam egy nálam durván 10-15 évvel fiatalabb férfi, valaki mondta, hogy ne udvariaskodjak, mert lekésem a műsort. Majd bementem és azt mondta, egy hölgy, hogy milyen régen láttam, fialaúr, csak a tévében. Hát, ez a két első élményem volt a külső világgal, akikkel szót is váltottam, nem igaz, mert a honpolával beszéltem telefonon. Végül is a hiúsági faktorom, az ki volt elégítve, már csak az a kérdés, hogy maga a hiúsági faktor egy olyan korú ember életében, mint én, mekkora jelentőséggel bír, bizonyos jelentőséggel bír, de korán sem akkorával, amikor még ennél fiatalabban naponta kérdeztem a tükrömtől, hogy tükröm, tükröm, mond meg nékem. Sose volt ekkora szakállam. Tehát valaki Mikulásnak szólított. Mondtam, hogy miért nem kosut Lajosnak, és erre ondott valamit, de azt már elfelejtettem. Jó reggelt! Jó reggelt, fia Leur, megengedi, hogy menjek a messziről jött rá? Hát, ha jól viselkedik, akkor igen. Köszönöm, nagy köszönöm, nagy, köszönöm. Nagyon szívesen. Ha... De azt ugye, hogy nem holnap lesz, ez egy hét múlva lesz. Tehát egy hét jó, múlva remmel, csütörtököl. Oké. Okay. 14-én. Az valenti nap, ami nekem az íg egy adta világán nem mond semmit. Február 14-én csütörtökön fél nyolc, lesz nagyon messziről jött ember. Ez a Kéfejjancs egy korhatáros műsor, mondanám azok számára, akik most hallják először, és ennek az az oka, hogy a nyugalom megzavarására bármikor alkalmas, ezt a nyugalmat alapvetően én zavarom meg, aztán jönnek a hallgatóim, és okozunk kisebb ilyen közéleti cunamit. Azért is szólít Glenn Miller, hogy ez egy ilyen lengés csillapító. Képzeljék el, vettem egy magyar nemzetet. Régen eltettem ezeket az újságokat, lassan kifogom dobni a velem kapcsolatos újságokat is, talán visszaemlékeznek arra, hogy anyám halála után mondtam, és aztán meg is írtam az utolsó esélyben, hogy én nem szeretném, hogyha a lányom dobálná ki a velem kapcsolatos dolgokat, szóval és azt, is szeretném, a megtartaná. Ha megmaradok egy-két fényképen, Most meghatódtam magamtól, akkor oké, okay, de hát ezeket nekem ki kell dobnom. Szóval itt van egy magyar nemzet, azt hiszem, hogy a 82. évfolyam első szám. És ebbe mindjárt ott benne van sok minden, árulják el nekem, mi az, hogy 82. évfolyam első szám? Egy 82. évfolyam február 6-án hogyan tudja kiállítani az első számát? Alapította Pető Sándor, semmilyen cím nincs. Sem polgári napilap, semmi. Magyar nemzet. Három címszó van, alapította Pető Sándor alatt. Leállt a munka a Tesco-nál, késett a dolgozók bére. Középen Budapest nyerte el a kontinens legjobb uticéját. Uticéja címét. A harmadik pedig Boros Péter még nem dölt el Európa sorsa. Magyarul van két ilyen izéhír, ami a politikához tartozik, az Boros Péter adja, még nem dölt el Európa sorsa. És akkor mindjárt azt mondom önöknek, hogy rég beszéltem ennyit, hét óra után, hogy gondolkodjanak el önök azon, hogy mit jelképez az önök számára Boros Péter személye. Tehát azt mondom Boros Péter, és akkor eszükbe jut önöknek Szilágyi György és kámán György, fél is megértjük egymást, kezdjük ezzel. Azt mondom önöknek Boros Péter. Mi jut az eszükbe arról, hogy Boros Péter? 061 és 06 Ha egy újraindult napilap Boros Pétert említi meg egyedül olyan tényezőként a tartalmi edzékben az akivel kapcsolatos hír vagy írást fontosnak tartja, akkor én is fontosnak tartom azt, hogy megkérdezem Önöktől 7 óra után 10 perccel, ha azt mondom Boros Péter, mi jut erről az eszükbe? 061 99 99 és 0636771161, és természetesen utána folytatom. Ha nem telefonálnak, azt olybá veszem, hogy semmi nem jut az eszükbe, ami persze furcsa lesz számomra, mert a magyar nemzet számára valamiért fontos önöknek meg nem fontos, akkor ezt nekem föl kéne tudnom oldani az árbóckos árból, hogy ez hogy lehet, de ezt a feloldást ezt nem ma fogom megtenni. Beleértve, hogy ezt a magyar nemzetet nagyjából fél órája vettem. Egy újságot az ember elolvas, és csak utána mond róla hosszasan vélemény, tehát tartalmi elemzés ma tőlem ne váljanak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok. Bányi Sándor vagyok. Nekem Boros Péterről a taxis blokkált Napja jut eszembe, amikor akkor a déli krónikát hallgatva karhatalombevetésével szennyeget őzött. Ezt később merészen tagadták, de nekem határozott emlékem van erről, és leginkább ez köt hozzá. Boros Péter az ön jó ember vagy rossz ember? Nagyon rossz ember. Köszönöm. 061 489 099 és 06 Azt mondom, Boros Péter, mi jut erről önöknek az eszébe? Jó reggelt! Jó reggelt nekem, Boros Péter, amikor még vendégváltó főnök volt, és azt, hogy milyen gyorsan köpenyegett vált és így elborult a györeg ember már. <gül> Jó ember vagy rossz ember? Kimondottan egy rossz ember. és egy Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Ha jól emlékszem, Boros Péter helyett uh, Horváth Balázs volt akkor a belügyminiszter, aki ilyeneket mondott. Ö, nem tudom, hogy a Boros Péter akkor milyen funkciót töltött be, amikor a taxis blokkázik. Látja az emlékezet, az embereket megcsalhatja, könnyen lehet, hogy igaza van, nekem most nem az a dolgom, hogy igazságot tegyek. Azon kívül, hogy ön most az előző hallgatót helyre rakta, ön mire emlékszik? A hóbagoly, az jut a szembe, az egy roppant találó. És egy jó hóbagoly, vagy egy rossz hóbagoly? Nem volt nekem szimpatikus sem, de ilyen gonosz öregem, vagy tudja, amit a mapeccsóban volt az a két gonosz öregember ott a zsőjében, vagy én nem tudom És ő az egyik? És az egyik az tökre hasonlított rá, igen. Jó reggelt! kívánok, tényleg horvát Balázs volt, rosszul emlékeztem. Igaza van a betelefonálónak. Jó jó neked. Kicsit folytatva ezt a vendéglátós vonalat. Nekem az jut róla az eszem, hogy a párom az ö, régi ilyen vendéglátós családból származik, és, ő, és ott mindenki ö, susogónak nevezte annak idején. Jó ember, vagy rossz ember? Az én szememben nagyon rossz. Köszönöm szépen. Ugye megértik, hogy anélkül, hogy eljátszanám a messziről jött embert, azt kérdezem, hogy vajon milyen országban élek én, ahol az én hallgatóinnak egy része, nem reprezentatíva minta, egyhangulag azt mondja Boros Péter, hogy rossz ember, ugyanakkor egy 82. év lépett újság, amely talán négy év után, vagy három év, de nem, de a jellegét tekintve talán négy éves szünet után, nem tudom, hány hónapos kihagyás után az első számában őt tartja fontosnak megjeleníteni. Hogyne lenne bennem ott az a kérdés, hogy vajon ez hogyan jöhet létre? Üm, és hát természetesen én erre nem fogok ma választ adni, ahogy holnap se várjanak ezügyben választ tőlem. Köszönöm, hogy telefonáltak. Hát mondanám, hogy menjünk tovább, de ez ebben a formában nem igaz, mert ez most nem egy út, ahol haladunk. Bár maga az idő az tekinthető útnak is. Van itt egy fénykép, Pető Sándorról, és van egy vezércikk. Négy év után újra magyar nemzet, és újra a szellemi szabadságharc frontvonalában. Nem olvastam el a teljes írest. Azt valaki megmondja nekem, hogy mit jelent az, hogy újra a szellemi szabadságharc frontvonalában? Valaki értelmezi ezt a mondatot nekem? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát az a fias néptont lapja, ugyanazt jelenti. Mint annak idején volt a felirata. Értem, de gondolj, hogy aki ezt ideírta, az erre gondolt, ez kötve hiszem. Hát én erre gondolok. Nekem ez a cím. Nekem ez a felirat jut eszembe a magyar, en, ennek a magyar, eze, ezen magyar nemzet kapcsán. Én ezt értem, de abban ugye egyetértünk, hogy csendben mind a ketten röhögünk. Na most ugye ugyanakkor nem gondolnám, hogy aki ezt ideírta, vicces kedvében írta volna ide. Mi mind a különbség tudom. közte és köztünk? Ő ezt teljesen komolyan gondolja. Ugyanolyan ideológiaiak elkötelezett és hartos, harcos. Azt árulja el nekem, hogy ebben az országban permanensen szellemi szabadságharc van, és annak ennek következtében van frontvonala? E, sajnos van. 90-es években is volt. Ebben az országban... Folyamatosan, van a... folyamatosan folyamatosan generálják. Én ezt azt jöttem, kérdés... de árulja már el nekem, hogy miközben de facto béke van. Ez a szellemi szabadságharc, amiről itt írnak, ez micsoda? Ideológiai vitá. Legalábbis Jelen pillanatban annak szűné számolnak. Ön ennek részese? Nem szeretnék részese lenni. Uh -huh. És ki a részese? Azok a termékek és megmondó emberek, akiket folyamatosan generálják. Oké, okay, rendben van, értem. És aki ezt írja, az például őre úgy néz, mint egy olyan emberre, akit meg kéne szerezni saját magának, hát elvégre akkor van itt egy Befoly ember a. Be befolyásolni, befolyásolni és hangulatot teremteni. Valamikor Ön volt a szellemi szabadságharc frontvonalában? Frontvonalában nem voltam sosem. És most hol van? Az harcot vívja a Hátországban van? Vagy hol, hol van most Ön? Én nem vívok szabadságot. embernek van egy kialakult világképe, és, abban pró és én mint harcos ebben nem veszek részt, de a igyekszem távol tartani magam ezektől a hatásoktól, amit különböző sajtótermékekből az emberre nap mint nap Volna egy utolsó kérdés, ami persze nem igaz, mert áll eszembe jut valami. Én reggel, nem tudom, valamilyen úton jövök, mondjuk Fehérvári út. Ott van két sáv, egy bizonyos útkereszteződésnél, a belső állok én is, és előtte áll egy autó, én tudom, hogy a külső sáv rövidesen megszűnik, mert parkolósává válik. Beáll oda egy Mercedes, mármint a termék hallottak egy Jeep abba a külső sávba, tehát nem a belsőben, hanem a külsőbe, és nem indexel, és ebből adódóan nem fog befordulni és a Mátyási után szabadon nem is fordul be, illetve a hát a Mátyási szokta azt mondani, hogy attól, mert valaki balra indexel nem biztos, hogy jobbra fog fordulni Azt kérdezem öntől, hogyha látja azt a Mercedes-t, miközben ön mind a két autó mögött van akkor mit gondol, hogy a Mercedes miért állt oda? Akarnam, minden minden Meg akarja előzni a belső lévő autót a, a rendelkezésére álló 150 méteren, vagy sem? Igen Ön ül a másik autókban Akar vele versenyezni? Na. Soha nem akart? Na. Azt mondja, hogy ha akarsz menni, ba meg, akkor menjél. Így van. Köszönöm szépen. Újra a szellemi szabadságharcfront vonalában. Akar még bárki erről bármit mondani? Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Én a tanácsát kérném. Ma egy vidéki városba az önkormányzatnak az intézményvezetői megbeszélésére, vagy, vagy ülésére elhívtak engem. Azt a címet adták a meghívásomnak, hogy zsidó emlékezés. Én a 18 különböző napi rendi pont között én vagyok a 13 de igen igen. De igen. De ön a zsidó emlékezésnek mennyiben tud napirendi pontja lenni? Úgy tud az napirendi pontja lenni, hogy évek óta rendezünk holokauszt megemlékezéseket uh -huh. a városban, uh -huh. és mint ilyen, ugye ennek a területnek vagyok, úgy okay. látszik a felken papja. Okay, Na, ebbe, igen. A kérdésem a következő. Eh, Jobb mondhatjuk, nem igen? vagyok az, nem vagyok okay. a az a kérdésem, hogy ugye itt meg fog jelenni mondjuk óvoda, iskola, általános középéskola, és nem tudom milyen intézményeknek a vezetői, és én ide már készültem ezzel, de a, hogy mivel fogok ott megjelenni, de az a kérdésem, hogy hogyan tudnám őket, mi az a kérdés, amit feltegyek, mert ezzel kipródok itt, ma reggel egyébként kilenckor kezdődik, hogy mi az a kérdés, amivel én... De tudnám őket hívni az emlékezésbe, hiszen nekem az az alap problémám, hogy engem odaírtakunk zsidót zsidó emlékezésre, de én ugyanakkor azt mondom, hogy én, nekem van egy emlékezésem, de azt szeretném, hogyha ez egy közös emlékezés lenne, nem most itt, mert egyébként azért itt akad, hogy én ajánlatot tegyek programokra, hogy majd ők hogyan csinálják a különböző intézményeikbe, hova mehetek én el segíteni, vagy fiállításra, vagy bármit, tehát ők ezt várják tőlem, de én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, és itt ebben a pillanatban, amikor kapok egy ilyen lehetőséget, én nekem meg kell tennem azt, hogy az az 5-10-50, akárhány ember, aki ott lesz, fogalmam sincs mennyi, az a zsidó emlékezés része legyen, de milyen módon tudom őket behozni. Én azt gondolom, hogy miután valószínűleg ez nem egy ilyen párbeszédes forma lesz, tehát nagyon álságos lenne, hogyha ön megszólítaná őket ott a szó szoros értelmében, hogy nyilvánuljanak meg. De hogyha elmondja, hogy mit gondol, beleértve elmondja azokat a kétségeit, amelyeket most itt reggel is megfogalmazott, szerintem azzal pontosan eleget tesz annak, amit ön elvár saját magától, hogy aztán ez mennyire fedi azt le, amit egyébként öntől elvárnak mások, az egy másodlagos kérdés. Én azt gondolom, hogy ha ezt megteszi egyben konkrét példákat is, mondd, és nem lesz uh -huh. túl hosszú, és egyben uh -huh. eh, azt is elmondja, hogy ez nem egy rádió műsor, tehát most nem lesz eh, eh, dagályos, és nem fogja azt mondani, hogy te amit uh -huh. mit gondolsz arról, amit én uh -huh. itt mondok, uh -huh. akkor, akkor pontosan eleget fog tenni annak, uh -huh. ami egyébként szerintem Jó. önben van. Uh -huh. Ne legyen kétsége, Jó. menjen el, tegye meg. Abszolút. Uh, Csak a kérdés volt, de most örülök, hogy azt mondta, hogy uh, álságos lenne, mert én nekem ez fel sem merült, hogy álságos lenne, de hogy most így kimondta ezt a szót, lehet, hogy van benne valami, bár én olyat akartam megkérdezni, hogy mondják, ha, ha mi itt most közösen akarunk emlékezni, akkor, akkor jelezze valaki, hogy, hogy neki ez problémája, vagy ismer ez olyat. E, vagy... Ezt, ezt, ne, ezt ne tegye, mert az a forma, amiben ön van, az ezt igazából nem teszi lehetővé beleértve uh -huh. hogy akkor ott mindenkit meg kéne kérdezni, inkább Igen. a saját dilemmáit oszza meg, Jó. és vetítse ki Rád a többiekre. Oké. Okay. Aztán számoljam be köszönöm. az eredményről. Köszönöm szépen. Négy év után újra Magyar Nemzet és újra a Szellemi Szabadságatornálában magyarul az elmúlt négy év. És ez nagyon fontos, és ez az én olvasatom, Tehát a tévedés kockázatát fenntartom. De ez itt arról szól, hogy ez a négy év, beleértve azt a pár hónapot, amikor effektíven nem volt, annak a magyar nemzetnek az életéből, ami itt van előttem, kiesett. Tehát olyan, mintha meg se történt volna. Ebbe csak úgy gondoljanak bele. Jó reggat. Jó reggat, érdekes, hogy Simon is kritizálta a Gajdi csotót, és leváltották itt a, hát ez a egy, ez egy, Ez egy öltözői hír, de természetesen van jelentősége. Igen. Én azt gondolom, hogy Puk László most először gondolkodhat el azon tényleg, hogy mit tett a szabad néppel, mert eddig a szabad nép de facto békélet hagyva, de jóre ugye bekerült ebbe az izébe, de hogy Gajdics ottó nem fogja ebben a formában hagyni, ez valószínűtlen, mert hát akkor mi lenne ott főszerkesztő? Az hogy őt egyébként ebben a pillanatban leváltották, abban van valami szimbolikus. Beleértve, hogy van valami hihetetlen szimbolikus Balai Attila megválasztásában is. Ha belegondol, hogy a népszava egykori sportrovat vezetője, aki nem egy ős magyar nemzetes, lesz az új, vagy nem tudom milyen magyar nemzetnek a főszerkesztője Gondolkodtam azon, hogy fölhívjam, de nem hiszem, hogy az első nap ez jó ötlet lenne, és aztán rendelkezésre áll. Nem tudom, tehát Csermely Péter, D. Horváth Gábor, Liszkai, ezek, ők mind, mind alkalmasak fűszerkesztőnek lenni. Balai Attila személye, hogy mit ez arra nehezen tudnék válaszolni. Azt tudom, hogy a hegyi nagyon nehéz helyzetbe kell, hiszen a Balai és a hegyi nálam gyakran szerepeltek együttmű író különböző események kapcsán még a tévében is elhívtam őket. Uh, nem tudom, hogy a hegyi Iván számára most Balai Attila, miközben de facto nem lett más a megítélése szemében, mint Magyar Nemzet főszerkesztője mi De amire ön utal Gajdics Otto személyében, aki ugye azt mondták a hi a, a, a Hírtévében, hogy megmaradt a karcerfem megbízott főszerkesztője, tehát kinevezve nincs. A Még van... ebben a Nemzeti Media Holdingban is valamilyen szerepet kapott, valamilyen tudom, kuratóriumi tag. Azt nem tudom, azt tudom, hogy Gajdics Ottóról eddig is azt gondoltam, nem gondoltam, hogy egy kedves futóbolond, mert nem kedves. A Gajdi Csotót én valahol a 2000-es évek elején ismertem meg, Lovas Istvánnal volt nekem egy műsorom, ahova őt elkísértem majd sokkal később talán a Demokratában írt egy cikket, amiben megvédte utólag Lovas István, miután az én műsoromban ő leszerepelt, egy amerikanizált riporter futása vagy valami hasonló címmel meg lehet találni az interneten, szándékosan nem kerestem elő. Egyetlen egy dolgot akarok ezzel kapcsolatban mondani, és vártam ezt a telefont, illetőleg eszembe jutott, hogy én hozom ezt szóba, de sokkal jobb, hogy öntette. tette. ott ennek a mai kormány a zsoldosa. És rám lehet azt mondani, hogy hajrá MSZP, és sok mindent lehet mondani. De zsoldos a büdös életben nem voltam. A zsoldost, a szabadságharcostól, vagy a zsoldost, a nem zsoldostól Hát, ahhoz most nagyon cizellátnak kéne lennem, hogy elmondjam, hogy mi választja el, valami elválasztja, tehát, tehát egy zsoldos nem tud szerelmes lenni, mert abban az ő elkötelezettsége nem úgy jelentkezik, mint a szerelmesé, abban van valami alatvalóság, benne van a pénz, és benne van az, hogy adott esetben más rendszert szolgál ki, vagy szolgálhat ki, az, amit ez a rendszer megtett Gajdics Ottóval, akit kitüntetett azáltal, hogy megbízta a magyar idők főszerkesztőjébe azt követően, hogy a G-nap után kivált abból a szerkesztőségből, vagy azokból a szerkesztőségekből, ahol Simicska Lajos volt a tulajdonos, olyat tett Gajdics Ottóval, amit én nem nagyon tudnék tudomásul venni. Különös tekintettel arra, hogy nem egy Liszkait, nem egy D. Gábort, nem egy Burókait, bár a is sose volt magyar nemzet, nem egy Csermely Pétert nevezte ki alapélére. Beleértve, hogy rettegnék a szabadföldnél dolgozók helyében, hogy mit hoz magával Gajdics ottó, akinek szellemisége nincs, de mint az itatós papír, bármikor befogadja azt a tintát, amivel írnak rá. Hát, nincsen kedvelem, de viszont az nagyon jó ötlet lenne, vagy nagyon jó lenne, azt gondolom, hogyha felhívná az a szerkesztőt. Nézze, egyelőre két dolog van. Az egyik dolog az, hogy miért vállalta el. A másik pedig az, hogy elolvasni a lapot, és utána megkérdezni egy hét vagy két hét múlva. Én Balai Attilával számtalanszor beszéltem, mindig nagyon óvatos volt, mindig kivárt, nem hiszem hogy most rendelkezésre állna, de természetesen a pudik próbálja az evés ezt nem lehet megspórolni azzal, hogy az ember ezt elmondja önnek és nem hívja. Szándékosan nem hívtam, eszembe jutott, várok vele még, aztán kiderül, hogy mi lesz a válasza. Hát én azért kíváncok, hogy elsimon is mit szól a, az új laphoz és most van véleménye erről, meglássa erről. Igen, hát én például az elsimondnal folytatott beszélgetésben egy, próbál, egy folytában próbálom az elsimont eltántorítani attól, hogy a benne lévő zsoldos egy tízes skálán ötösnél nagyobb legyen, miközben nyilvánvalóan, hogy bennem is van zsoldos, de nem vagyok az. Mindannyiukban van zsoldos. Tehát a zsoldos az nem olyan, tehát az azt jelenti, hogy valaki alapvetően zsoldos. Az, hogy valaki küsködik a zsoldos jellegével, azt az, az, az teljesen természetes. Nehéz ma a kormánypártól levőknek objektíven viszonyulniuk a magyar nemzethez, mármint az újsághoz, amely nekik valójában a szó átvít értelmében a népszava. Van valami borzasztó ebben. De Gajdi csottóval eddig se cseréltem volna, a múr megtette kötelességét, a múr mehet. Hát, a rossz értelembe vett Zsoldos. Ja. Viszont hallásra. Azért túlzásban nem fogok esni, nagyon nem fogom sajnálni Gajdi csottot. Az én szememben ugye volt az a veszten film, a jó nevű senki, Hát én a jelzős szerkezetből talán az első szót, azt, vagy az első kettőt azt kihagynám. Ballai Attila nem egy senki. De hogy miért vállalt el a magyar nemzet főszerkesztőségét, hát erre csak ő tudja választani. 0614890 999 és hat egy. Tovább, aki már véleményt tud formálni a magyar nemzetről velem szemben, miközben annak csak egy példánya jelent meg, vagy az első száma jelent meg, őt nem nagyon befolyásolja a téma ismeretet. <tosz> Kacagok rajta. <tosz> Szeretném elmondani, hogy nem csak elkövetői oldalon vannak zsoldosok, a befogadói, a passzív oldalon is vannak zsoldosok, és közöttük is vannak nagyon hülyék. Hát nézzék, az alsó részt nem fogjuk tudni kihagyni, ez így szól. Együtt erő vagyunk, szerteszít gyöngeség a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány küldetéséről és céljáról. A pánikreakció automatizált válaszok szül-szól a mondás és lámlávennek megtestesülését láthattuk az elmúlt hetekben, hónapokban a közép-európai sajtó és média alapítvány, az úgynevezett jobboldali médiaholdi megalakulására adott hazai jelenzék és nemzetközi kritikában a sejtetések mélyén megbúvó bát pedig a magyar médiapiac radikális átalakítása átalakítatása, holott az, hogy az alapítvány tulajdonába kerültek, eddig is vált a jobboldali médiaeszközök az aktuálisan fennálló közéleti erőviszonyokat valójában nem változtatja meg. Természetesen tény, hogy a korábbiakhoz képest a magyar nyilvánosság szerkezete általánosságban kiegyensúlyozottábbá vált az elmúlt években. Úgy, általánosságban hogyan tud valami kiegyensúlyozottá válni, azon úgy gondoljanak bele, az olyan, mint a tulajdonképpen. És igen, ennek szimbolikus kifejeződése az a folyamat, ami az alapítványnak történt felajánlásokban megtestesült. Számos a konzervatív nemzeti keresztény hagyományokat fontosnak tartó sajtóorgán most már egy non-profit tulajdonos alá szerveződik, lefedve a klasszikus és modern értelemben vett média majd összes területét a nyomtatott sajtótól kezdve a rádiós és televíziós csatornákon át az online felületekig. Ahogy az Amerikában mottót tartja, Vas Albert fordításában együtt erő vagyunk, szertesz egy gyöngesség. Miközben ugyanis a hazai balliberális oldal intellektuális és politikai képessége is folyamatosan gyengült már jóval a 2010-et megelőző évektől fogva, addig a magyar jobboldalnak ellenzéki pozícióban sikerült elkezdenie önmagá építését és megszervezését, ami már a hangsúlyozottan igaz a nyilvánosság szerkezetére is. Folytatás a 11. oldalon. Jajjaj. Hát ezt teljesen egy nem fogom felolvasni. Um, Szántó Miklós írta, a Szerző, az Alapjogért Központ igazgatója um, és a Vélemény Rovatban jelent meg, amelyet korábban az a Berzain György szerkesztett, aki nekem talítványom volt. Egyébként nagyon érdekes, mert az első oldalon még az a címe együtt erő vagyunk, egy gyöngeség. Ugyanez a 11. oldalon már egyesült erővel címmel jelenik meg. Azért általában egy és ugyanazon írás, egy és ugyanazon cím alatt szokott megjelenni az első és a 11. oldalon, vagy bárhanyadik oldalon. Ez a mai magyar nemzetre nem így el, de nem hiszem, hogy ez lenne a legfontosabb. Én azt hittem, hogy valami más lesz ebben, Tívettem és tévedésemért súlyos árat fizetek. Most fel kell, hogy olvassak önöknek valamit, de azt előtte meg kell, hogy találjam. 061 099 és 0636 egy is... of awesome. Varga István interjúja és lemondása, még 24 órával később is veri a hullámokat a kormánymédia vizeiben. A Pesti srácok állítása szerint Kocsis Máté egy levelet küldött nekik és más jobboldali médiáknak, amiben a Fidesz frakcióvezetője nagyjából megpróbálja meggyújtatni és csitítani azokat az újságírókat, akiket Varga megbántott kijelentésével, miszerint a másik oldalon jobbak az újságírók, ugye ő ennek a közép-európai sajtó- és média alapítványnak az elnöke, illetve ő volt. Ez az index, és most átváltok a pesti srácokra. Ez az internet gyorsasága, amit tapasztalnak. Kocsis Máti a Fidesz frakcióvezetője levelében ezt írta a megtámadott szerkesztőségeknek. Méltánytalan és valótlan, amit Varga István egykori képviselőtársam önökről mondott. méltánytalan, mert önök azok, akikre a mindennapokban, ugye ez pontosan ugyanaz az alapítvány, amivel kapcsolatban írja Szántó Miklós alapjogokért, együtt erő vagyunk, szerte egy gyöngeség a Közép európai sajtó és média alapítvány küldetéséről és céljáról. Most arról az emberről beszélünk, aki ennek a kuratóriumnak volt az elnöke, és több nyilatkozata után lemondott, vagy lemondatták, nem tudjuk, nem készült vele erről beszélgetés a korábbi nyilatkozatai tartalma miatt valószínűsíthetően. Még egyszer, Kocsis Máté levele. Méltánytalan és valótlan, amit Varga István egykori képviselő társam, önökről mondott. Méltánytalan, mert önök azok, akikre a mindennapokban is a a politikai csatákban is mindig számíthatunk. Önök azok számíthatunk, hogy ez mit jelent politikailag, ezt nem is értem. Tehát mintha a sajtóra számítani kéne, mint az egészségügyre, vagy mint valami botra. Nagyon árulkodó ez a szöveg. És hogyha közben időnként én is olyan benyomást keltettem, mint hogyha én egyébként segítőkezet akarnék nyújtani, vagy bot lennék tartósan egy politikai mozgalomnak, az nincs jól. Hogy van az embernek elkötelezettség, hogy az embernek vannak érzelmei, ez rendben van, de hogy csanak rám, Hát számítsanak rám abban, hogy kritikus vagyok velük szemben, hogy nekik drukkolok, értet, haragszom, nem ellenet. De itt nem ez van. Méltánytalan és valótlan, amit Varga István egykori képviselőtársam önökről mondott méltánytalan, mert önök azok, akikre a mindennapokban is, a leghangosabb politikai csatákban is mindig számíthatunk. Önök azok, akik lehetőséget adnak számunkra, hogy egy nyilvánosság előtt elmondhassuk, amit a világról, hazánk ügyeiről gondolunk, és önök azok, akik, ha kritikusan is, mellettünk állnak, amikor hibázunk. Ebben ugye az van benne, hogy az könnyen lehetséges, hogy kritikusan viszonyulnak hozzájuk, de ugyanez a Kocsis Máté, illetőleg az ő képviselőtársai például a népszavának már nem állnak ilyen mértékben rendelkezésre, pedig könnyen lehetséges, hogy a népszavújságúdai ugyanazt megtennék, mint egyébként a kritizált újságírók, illetőleg azok az orgánumok, de ezt a népszava és az ellenzéki sajtó nagy része nem tudja kipróbálni.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 Tényleg sok népszavát, indexet és magyar-narancsot olvashat Varga István. Talán így ivódott bele az odátiak oktalabb felsőbbrendűségi a szégyellem magam az általa elmondottak miatt, ezért helyette is bocsánatot kérek önöktől, további jó munkát és kiváló egészséget kívánok mindannyiuknak. Ugye a korábbi Kejfe én azt mondtam volna, hogy mi van, hogy tessék, hogy Varga István helyett valaki egyébként elnézést kér? Hogy lehet Varga István helyet elnézést kérni? Hogy lehet Varga Istvánt? nemecsekké tenni azáltal, nem elég, hogy kisbetűvel írják a nevét, de törlik a tablóról. És egész egyszerűen azt mondják, hogy Varga István helyett. Ez nem olyan, mint a heti hetesben, amikor azt mondták, hogy én kérek bocsánatot. Az is egy előbb-utóbb erőltetetté vált. Ha én elkövetek valami modortalanságot önökkel szemben, rajtam kívül ez ügyben más nem tehet. Nem tehet. Nem, nem kérhet bocsánatot. Arról nem beszélve, hogy Kocsis Máté, aki nem egy tehetségtelen politikus. Egyáltalán nem az. Itt, itt nyilvánul meg benne a zsoldos. Emlékeznek arra, hogy hányszor tettem szóvá azt, amikor Csányi Sándor úgy küldte el a pitlibe őt, mint a Fidesz szóvivőjét. Aki talán fuci vagy másikben beszólt neki, hogy én ugye azt mondtam, hogy én szeretném, ha a főnöke Orbán Viktor kiállna mellette. És akkor betelefonált egy hölgy, és nagyon szimpatikusan azt mondta, hogy fiala úr, azért nem tud Orbán Viktor eljárni, mert éppen Indiában van. Talán emlékeznek rá. És akkor azt mondtam, hogy teljesen igaza van, bár Indiában is értesül valószínűleg az osztályfőnök arról, Magyarországon van. Várjuk be, hogy egyébként itthon mit cselekszik. Egy szót nem szólt. Egy olyan ember védi meg a jobboldali újságírókat, akit amikor megaláztak, meggyaláztak, fölmosták vele a partlót, akkor nem álltak ki mellette az osztálytársai, de most szükségét látta Kocsis Máti annak, saját iniciatívából vagy más iniciatívájából írjon egy ilyet. Varga István helyett. Ilyet nem teszünk. Nem jobb oldalon és baloldalon nem teszünk, ilyet nem teszünk. Ha a gyerekünk megkérdez bennünket arról, hogy cselekedjünk-e ilyet, akkor azt mondjuk, hogy lehet magunk nemvében nem Varga István helyett. A zsoldos tempó van benne, ami egyébként nem szégyen, de nem mindig kell rá büszkének lenni, illető ennek a nyilcini megnyilvánulása nem tesz jót az illetőnek. Elfordulunk tőle, szégyeljük magunkat, ennél jobban már csak a fialát utáljuk, aki erre rávilágít. Hogy jön a bátorsága? Hogy veszi a bátorságot ez? Egyáltalán a kiállás, Varga István megvan követve. De prőleg Gergely nincs megkövetve. Ha elolvassák az interjúját, akkor a végén az van, hogy méltánytalanság érte, és végül is az a gújás gergei, aki megpróbálta megvédeni a miniszterelnökség által különböző munkalehetőségekhez juttatta. De megvédve nem volt? Ott, ahol ő védte a várat, miközben a Petüfirodalom múzeum Isten mencs, hogy vár legyen, de hát, mint tudjuk, újra szellemi szabadság alatt frontvonalában vagyunk minden. Minden vár, és minden várat meg akarnak ostromolni. Csak éppen a Petőfirodalmi múzeumban baráti tűz alá került Prőle, és nem a fiala szólt be neki, aki egy némont. Senki nem védte meg. Gulyás Gergely megpróbálta, vesztett. Ezekről a jobb oldalon megfeledkeznek. Magukat áldozzák fel ebben a szabadságharcban, és minden elismerésem Prőle Gergely, aki egyébként képes ezután is kiállni az, amellett, az oldal mellett, amely egyébként szabadságharcosan kinyírta őt. De kívánnám Prőle Gergelynek magammal együtt, hogy ne kerüljön, ne kelljen ilyen helyzetbe kerülnie. Nem lett geréb. Prőle Gergely abból adód van, hogy baráti tűzben meghalt, mint a Petőfi iradalomi múzeum igazgatója. de olyan sebet ejtettek rajta a barátai, amely sosem úlik. Az egy másik kérdés, hogy beszél-e róla nyilvánosan, vagy sem. A maga nemében Prőle Gergelyben is ott van a zsoldos, egy tízes skálán nagyjából hármasra, vagy négyesre. Tehát alapvetően nem az. Az újságírók, azok zsoldosok, azok mellett ki kell állni mert azok nem elég, hogy pénzt kapnak, de valamilyen módon érezniük kell, hogy miért járnak el. Így aztán ők megkapják azt a bocsánatkérést, amit egyébként Prőle Gergely nem. Ami egyébként Prőle Gergelynek sokkal nagyobb mértékben jár ki, mint az újságíróknak. Beleértve, hogy hol van itt Varga Istvánnak egyébként az elemésztése. Tehát az, hogy tulajdonképpen itt most a magyar nemzet megjelenése kapcsán nem lehet azt megtenni, hogy a szó átvitértelmében mágián égessék meg Varga István. De hogy volna rá igény, az tuti. Varga István bűne ebben a mostani pillanatban, ebben, amikor létrejön a magyar nemzet, közelebb van a tízeshez, mint a nyolcashoz. De most nem égetik meg, most csak elnézést kérnek a nevében. Szörnyű. 061 489 099 és 06 Mondják el, hogyha nem értenek velem egyet. Mondják azt, hogy gyakorlatilag belőm és a zsoldos szól. Mondják el ezt egy olyan embernek, aki től ugyan egy nagy állami cég a közelmúltban elállt azon decemberi esemény kapcsán, amiről többé kevésbé beszámoltam, de aki egyébként részint a rádiót, részint saját magát gyakorlatilag tízes skálán tízesre halói pénzből finanszírozom. Ebből a szempontból kelthetnék olyan benyomást, mint hogyha beleharapnék abba a tenyérbe, amely engem eltart. De én azt gondolom, hogy az én esetem nem ilyen, de természetesen lehetőségüket biztosítok önöknek arra, hogy ezt elmondják, aztán megvédem magam, ha szükséges. De most nem az én személyem a fontos. Azt kérdezem, hogy érthető voltam -e, és ha érthető voltam, akkor akarnak-e bármit hozzátenni 0614890999 és nulla 06 Szeretném a megnyilvánulnának annak. Nulha és nulla Főszerkesztő Ballai Attila, Helyettesek Villányi Károly, Sikszai Péter, Szixai Péter, Tábori Gabriella Lapszerkesztők Hajma Néva, Juhász Tamás, Kis Gergely, Sitkei Levente. Jó réged. Jó réged. Azon túl, hogy a helyzet értékelését teljesen egyetértek, nekem egy icipicit ez a zsoldos volt érdekes nekem inkább az, szóval, hogy ho, meddig honvéd és honnantól zsoldos, és hogy attól, hogy mondjuk a katona kap enni, attól nem biztos, hogy zsoldosoznunk kell. A zsoldos annyiban, amennyiben az eszmei elkötelezettsége az nem olyan, mint a honvédé. Mint a? Bocsánat? Nem olyan, mint a honvédé. Igen. Épp, épp ezért gondolom, hogy nem feltétlenül ugyanaz. Én se gondolom. Köszönöm. Valójában Gajdi Csotót nem sok választja el a honvédtől. Kocsis Máté tesz, csinál belőle zsardost. Tehát így a saját katonáinkhoz nem beszélünk akkor, amikor lemond az előző honvédelmi miniszter. Jó Ö, jó reggelt, Ö, ön, önnél egy magyar nemzet? Igen, hát hogy ne lenne? egy hogy mennyibe kerül, kíváncsi vagyok rá? Mert... <gül> Természetesen. Látja, én meg, meg sem néztem, ittam egy kávét, 180 forint. Hát ahhoz képest a népszabadság, ha jól, a népszabadság a 360 forint, az nagyon. Hozzátéve, hogy itt fel sincs tüntetve, hogy mennyi az előfizetői ár? de az valószínűleg a magyar idők előfizetői tudják. 180 forintba kerül. Így van. Hát sokat mondom. Köszönöm szépen. Eszembe nem jutott. Látja? Né uh -huh. Igen. Fogalmam is, hogy a népszava mennyibe kerül, és azt sem tudom, hogy mennyibe... Azt szem, hogy 360 forint. Hát az kurvasok. Hát uh, duplája, de hát... Uh, igen. Hát, akkor ez a válasz. 061 48 9099 és 06 egy 77 egy. egy. Kis Ferenc, Vélemény rovat, Berszán György, ő megmaradt, tudják, tanítvány, külföld, Sitkei Levente, gazdaság, Kis Gergely, Kultúra, Orbán János Dénes. Orbán János Dénes a kultúra. Sport Novák Miklós, fotó Eberlink András, Vezeti olvasó Szerkesztő Nádai Ilászló. Jó reggelt! Jó reggelt! Zsoltosról jut eszembe, nagyon távoli asszociáció, de én is asszociálhatok. A Harari, aki talán miniszterelnök úr egyik kedvenc szerzője, a Sapiensben elmélkedik arról, hogy hogyan tudja egy keresztes lovag a Jézusi tanítást az öldökléssel összeegyeztetni. Köszönöm, szépen. 061489, 0999 és 063677161. És azon akkor most egy nagyon röpke mozdulattal tettük magunkat, hogyan lesz magyar nemzet a magyar időkből. Csak így. Négy év után. Ez a nemzeti együttműködés rendszer, ez. Ezért mondom azt, hogy én ennek az együttműködési rendszernek nem vagyok a tagja, nem a híve nem vagyok, nem vagyok a tagja. Miközben hazafi vagyok a magam nevében, és a magam nemében. Egy magyar állampolgár, aki tisztelem a miniszterelnökben a címét, és nem feltétlen tisztelem és becsülöm benne a tevékenységét. De a nem feltétlenülben nem az van benne, hogy a búvó megvettem. Számomra a miniszterelnök úrban bármikor ott van. Hát ez nem igaz. Ezt nem is fejezem be ezt a mondatot. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Itt van a kezemben a magyar hagynok az a hadány, amit Zahér Gábor Timlók, jöjjön, meg. Ennek a lista ára 490 forint, az előfizetőknek pedig 450 forint. Ezt engem vagy arra emlékeztet, mint amikor régen, nem tudom, 19 forintba került, hogy állam de dotált könyv, vagy olcsó könyv meg egyébként. Tehát elég jelentős szár Jelentős. Jelentős. És még egy dolgot hadd mondjak el, és ezt most mindjárt ki fog derülni. várj egy pillanatra. Maga szerint mit keresek benne? Az impressumot. Nem, azt már felolvastam. Mit keresek benne? Jó, nem játszom nem ez nem egy kvíz. Megmondom önnek. Állami hirdetés keresek benne. Az ön szerint a Magyar Nemzet első példányában összesen azt mondja 20 oldal. Van-e egész oldalas állami hirdetés, vagy sem? Csak itt egy szerintem egy vagy kettő biztos a pont, hogy mint a szabad földben. Egy sincs. Hm, uh -huh. Tehát akkor ez az lap úgy látszik, meg van ilyen olcsó áron egész oldás hirdetések nélkül is. Vagy, látja ez az önmondata, én pedig azt mondom, hogy Kocsis Máté érezze azt, hogy bennem semmilyen negatív, Tehát, hogy nincs bennem eltett én nem úgy vettem meg ezt a lapot, hogy utálom. Azt is lehet mondani, hogy ez egy olyan fontos lap, az első, ez a 20 oldalas, hogy ebbe egész egyszerűen nem fér el. Mert hogy annyi a mondandunk négy év után a Belegondol abba az emberbe, akinek megadatik az szemben azzal, amit Antal József mondott, hogy lemerülünk és kibekkeljük. Hiszen abban nem tudjuk, hogy mennyi ideig kell lemerülni és kibekelni. A magyar nemzet újságírói tudják. Négy évig. Négy év után kijöttek a felszíre, oké, okay, három és fél év, három év, most ebben ne kezdjünk el. Hogy három vagy négy év után, ha az ember feljön a felszíre, akkor mit tart fontosnak arról a világról, amit addig kibekkelt? Hát látja, ebben gondoljon bele, én se tudok rávalaszolni. De ritka szerencsések a magyar nemzet írói, mert ők már tudják milyen az kibekkelni és utána ismét a felszíne jönni. Én lassan elfelejtem. Akkor én ott vagyok más a kibekkelők e... között. Mert nem már csak egy kérdés ma Mikor fogják kiadni az új népszabadságot. Nézze, ugyanezt elmondtam én is a barátnőmnek, egyrésztről az új népszabadság nem, tehát az nekik nem áll érte, érdekükben, a népszabadságnak a címe le van védve. Új népszabadság címen ki lehetne adni, ez ugye semmi más nem lenne, mint amit Szili Katalin mondott, hogy Orbán Viktor olyan jelentős politikus, hogy nem elég, hogy kormánypárton jó, hogy élen van, de gyakorlatilag potenciálisan alkalmas arra, hogy megteremtse saját ellenzékét is hogy Orbán Viktor egyszer eljut-e abba az állapotba, hogy megteremti a saját ellenzékét és benne az új népszabadságot. ha azt kérdezi, hogy én ezt elképzelhetőnek tartom, akkor azt tudom mondani, hogy igen, de azt gondolom, hogy annak még nem jött el a pillanata, az egy kicsit még rosszabb lesz, mint most, és egy kicsit még kafkaibb. Ő lesz az első, aki két mocska lesz, és, vagy nem tudom, és egymással játszik. Tehát, az egy egészen páratlan bravúr lesz, de ami a hazai valóságot illeti, nem zárja ki ennek a lehetőséget. Szép, új világ. Jó, ne felejtsen el, hogy mi ennek részei vagyunk. Mi ezt lehetővé Tudom. tesszük. Tudom. Kácsor Zsolt arról ír, ex népszabadság, hogy nekik annak idején nem küldött ilyen levelet Kocsis Máté, mint amilyet küldött a pesti srácoknak. És hogy ez vajon jó-e, vagy rossz. Ezen elmélkedik, majd elmélkednek ott volt népszabadságosok. Az a levél, amit Kocsis Máté küldött az, ellenz, az ellenzéki, hát ugye a Varga Istvánhoz képest ellenzéki újságíróknak mondván, hogy az ellenzék az újságírás és a meg nem az, az egy történelmi pillanatban született egy nappal a magyar nemzet megjelenése előtt. Én emlékszem arra, amikor a szakács tanár úrral lehetett vitatkozni tudományos szocializmus órán, mert lelke mélyén tudta, hogy amit tanít, az komplet hülyeség. Védte a becsületét, nem volt egy okos ember, talán él még, nem tudom, de védte a becsületét. Akik most védik a becsületét, azok között van okosak, és vannak kifejezetten buták. De az nincsen meg bennük, én nem érzem azt, mint amit Szakács Sándorban megéreztem, hogy ér, értsen már meg, hogy ő ezt tanítja, ő nem fordulhat egy tízes skálán tízesre ellen. Hogy mindazok, akik ma a nemzeti együttműködés rendszerének tagjai, azok milyen mértékben tagjai, abban a nemzeti együttműködés rendszerének tagjai őszintén nem mernek megnyilvánulni. Hiszen a nemzeti együttműködés rendszere, az egy, az egy virtuális pókháló, az nem létezik. Vágyálom. Még egy dolog leszek kíváncsi. Igen. Rége, régen, hogyha megvettük a az a szombati szám miatt volt, a dupla szám, amiben olyan tickep voltak interjúk, riportok, amiből szerintem néhány darabot annak idején el is tettem. Könnyen lehetséges, hogy most is ilyen lesz. Jó reggelt! Jó reggelt, Fialaú! Jó reggelt! Ha fele szeretne a érdeklődni, nem teljesen tisztatik a történet. Miért hangzott el valami olyasmi, hogy, hogy a magyar nemzeti eddig voltak a felszínadat? Most ez nem csak egy gyakorlatilag egy átcímzés a jelenlegi magyar időknek, hogy mostantól úgyméven jelenik meg, mert ők kirendelkeznek a névhasználati jogokkal. Hát, nézze, ez, ez, ez már csak azért sincsen így, hiszen lett egy új főszerkesztőik. Nem azonos a főszerkesztő azzal, aki négy éve volt, és nem azonos azzal a főszerkesztővel, akivel négy évig ment a magyar idők. A főszerkesztő személye óhatatlanul vonz maga után eszmei társításokat. Arról nem beszélve, ha, nem arról, arról nem beszélve hogy maga a vezércik így, így szól, négy év után újra a magyar nemzet és újra a szellemi szabadságharc frontvonalában. Ami tehát azt jelenti, hogy az elmúlt négy év, abban nem volt a magyar idők a szabadságharc frontvonalában. Ellenzéki oldalon, ezért viccelődnek a szab, a a, a, Zizével, a sajtószabadsággal, hogy a miféle dolgok, hogy megszűnt a magyar idők. Igen, értem. De azért valószínűleg azt nem tudom, hogy mennyire lehet, amellett, hogy ők nyilván valamilyen értelemben saját maguktól, emellett gondolom azért fel lehet fedezni a, a folytonosságkajtkat személyek és egyéb vonalon. Úgy igen, hát Pilhár György van a harmadik oldalon, de hogy ez egyébként mit jelent folyta, folyam, folytonosság címszóval, azt nehéz megmondani. Már csak azért is, mert, mert, mert ebből a szempontból nehéz a folytonosságról beszélni. Gondoljon bele azokba a jobboldali újságírókból, ra, akik, erre, akikből egyébként a génapcs csinált baloldaliakat. Tehát gondoljon bele Dévény István sorsában. aki vezette ezt a kötött fogást, vagy szabad fogást, vagy nem tudom milyen című hirtévén. a hírtévén. Aki végigment a damaszkuszi úton, de közben nem számolt be róla. Hány ilyen van még? És vannak olyanok, akik, ezt, akik, akik, akik megmaradtak ezen az útvonalon, független attól, hogy csak később hívták át őket a magyar időkbe. Hát a magyar idők ugye ez a Noé bárkája volt. Volt, aki átmehetett oda, a magyar nemzetből volt, aki nem. Itt olyan érzésem van nekem mindig ilyenkor, hogy, hogy ezek ilyen existenciális kérdések részint egzisztenciális kérdések. Uram, azt követően, hogy újra a szellemi szabadság frontvonalában, onnantól kezdve ez nem tud, tehát azt értse meg hogy ez a mondat azt hívja elő belőlem, hogy én is odarakjam magamat a szellemi Szabadságharc frontvonalába, mondván, hogy nehogy Márti ott legyetek a szabadságharc frontvonalában, ahol én is ott vagyok, mert a szabadság nekem is fontos, de nekem ti ne harcoljátok ki a szabadságot, mert a ti szabadságotok nem az én szabadságom, és ma már nem akarom tőletek elvenni a szabadságot, de ha ti egyébként, mert korábban voltam ennyire dőre és hülye, de, ma, de ha ti egyébként meghatározzátok egy ország számára, hogy mi a szabadság, akkor engedtessék meg, hogy én is megfogalmazzam ezt, és ha a kettő különbözik, akkor azt mondjam, hogy én szabadságom ott kezdődik, ahol a ti szabadságotokat nem bántom, de ezt ugyanezt elvárom tőletek is. Teljesen egyet értek ezzel, és uh, valahol sajnos azt hiszem, hogy én már kicsit hozzászoktam ez a dologhoz. Nagyon jól beszél, nagyon jól beszélt, nem... beszélt hát... ez nem szabad hozzászokni. Ez teszi a magyar, magyarországi létezést elviselhetetlenné. Ez szól arról, hogy hogyan bújunk 44-es cipőben, 45-ös lábbal. Igen, és nekem a megfogalmazásból legfőképpen az következett, pont emiatt a amiatt a hozzászokási dolog miatt, hogy, hogy, hogy ez így, nem valami olyan fajta érzek ebben, hogy, hogy azt mondják, hogy na mostantól a szabadság a lábban, hogy, hogy ez k kicsit, a, kicsit a, nehezen tudom elképzelni, hogy ne ezt ami Én ezt értem, de a szabadság az font ahhoz egyetlen egy dolog kell, ahhoz az kell, hogy mindig legyen valaki, akivel harcolnak. De uram, én, aki egyébként harcban töltöttem el az életemet, amiben egyébként tízes 8 nyolcasra én gyártottam az ellenséget, tehát magam voltam Orbán Viktor. De jártam annyit pszichiáterhez, megöregettem annyira, és Orbán Viktoret tekintetben ugyanannyira okos, mint én. Ha tetszik, okosabb. Hogy miért van szüksége valakinek a létezéséhez egy permanensen ellenségre, miközben valójában maga gyártja azt, azt mondta Orbán Viktor, mindenki ö, birkozzon meg a saját démonaival, de a kérdés az, hogy ő mit csinál a saját démonaival, miért vetíti rám azt, hogy én vagyok az ő démona, miközben miniszterelnök úr, köszönöm szépen a megtiszteltetést, én nem vagyok az ön démona, és ő ne vívjon velem szabadságharcot, mert én nem vagyok az ellenség, és nem vagyok az ellenfelesse. De ez belülem minden áron ellenfelet és ellenséget gyárt, mert egyébként azt a tevékenységet, amit ők hétköznap folytatnak, az enélkül nem működik. Én, aki nem akarok szabadságharcot folytatni, én, hova a frászkúnyhóba menjék? Nem lehet ezelően. Nem lehet elő elmerkülni. Egyszerűen egyszerűen működik ez a logika. Egyre tökéletesebb. De nincs még egy élete. Nincs még egy élete, amit ennélkül szeretnék élni. Én is ugyanezt érzem. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Az előző évi 98 milliárd forint után 303 milliárd forinttal nőtt a háztartások lakáshitel állománya az elmúlt évben, derül ki a Magyar Nemzeti Bank honlapján elérhető legfrissebb adatokból. A december végi 3337 milliárd forint lakáshitel 10 kal több az egy évvel korábbinál. Még 2017-ben 3,3 os volt a növekedés. A hitelállomány emelkedésének elenyésző része jutott az 5 évesnél rövidebb lejáratú lakás célú hitelekre. A háztartások fogyasztási hitel adóssága 49 milliárd forinttal haladta meg, a múlt év végén az egy évvel korábbi. Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a germánia Német Légitársaság, és közölte hogy beszünteti tevékenységét azonnali hatállyal, jelentette be a cég ked hajnalban. A bedlini központú légitársaság mintegy 30 repülőgépet üzemeltetett, és évente 4 millió utas szállított pénzügyi gondjai annyira súlyossá váltak, hogy képtelen volt kifizetni a januári béreket. A vállalat előre nem látott körülményekkel indokolt a csődjét, egyebek közt az üzemanyag tartós drágulásával a múlt nyáron, valamint az euró árfolyam vesztésével az amerikai dollárral szemben, írja az MTI. Kanada legnagyobb kriptovaluta váltással foglalkozó cégének tulajdonosa hirtelen meghalt, Ám a digitális szép kulcsát, azaz a jelszavakat csak ő ismerte, így 140 millió dollárhoz nem fér hozzá jelenleg senki sem. Az üzletember özvegye a bíróságon azt vallotta, hogy nem tudja a jelszót ahhoz a laptophoz, melyen néhai férje a cégügyeit intézte és a gép titkosított. A 115 ezer ügyféllel rendelkező cég mindössze néhány bitcoin találta a halott tulajdonos telefonja segítségével, miközben összesen 190 millió dollárral tartoznak, ebből 70 millió dollár kemény valuta. Szabad föld és nem szabad nép. Ha ezt mondtam, akkor rosszul fogalmaztam. Ha egyszer mondtam rosszul, akkor egyszer mondtam rosszul, ha többször mondtam rosszul, akkor többször mondtam rosszul. Szabad föld és nem szabad nép. De a szabad földnek lett a főszerkestője, Gaddictón. And the Az mondtoskál az én fejemben, hogy mitől lesz ez a magyar nemzet, a magyar nemzet. Az origónak megtartották a nevét, nem az az origó. A figyelőnek megtartották a nevét, nem az a figyelő. És attól, hogy, hogy a magyar időket átnevezzük magyar nemzetté... Magyar nemzet. Lesz. Azért, mert a magyar nemzetet egy, egy, egy hazaáruló bitorolta éveken át, neve sem iskola is, azért. Tehát ettől ez magyar nemzet lesz? Mindig is nagy magyar nemzet volt, de egy hazárul elvette a néptől a magyar nemzetet, és most visszaadta neki. Azt értem, de ettől még valaki elfogja ki, mert ez a magyar nemzet, az a magyar nemzet. Igen. És ez fontos? Igen. Én nem tudom, én azt gondolom, hogy a tartalmat, ha én csinálnék holnap egy kerszajancsid, attól nem lenne kerszajancs. De nem is te vagy a célközönség. As we kiss and said good night and nightingale sang. in. Állítólag van egy megegyezés Puzsér Robert és a szocialisták között, ezt ma Puzsér Robert vitatja. Ugye arról van szó, hogy ő kifejezetten ellene van a személyes regisztrációnak untig elegendő az, hogy interneten szavazzanak. Ezt a szocialisták másféleképpen látják, és ez itt a karácsony Elsőmeretes győzelme után került elő. Puzsér úgy élte meg a támadást, amelyben arról volt szó, hogy nem egyeztek meg arról, hogy a regisztráció maradhat. Egyebek közt azt mondta, majd bármi is múlik ezen abban az országban, ahol a neoliberális milliárdosokban áll a baloldal, majd bármi is múlik ezen abban az országban, ahol a költségvetés hamisító szemkilövetők hívják magukat demokratikus ellenzéknek. Tegnap a határon voltam annak, hogy felhívja Molnár Zsoltot, de pénteken itt lesz Karácsony Gergés és meg fogom tőle kérdezni, hogy egyébként az az egyesség. Tehát, hogy hol van a beszólásnak a határa? Tehát, hol van az, amikor megegyeztünk valamiben, most éppen úgy tűnik, hogy arra a megegyezésre mindenféleképp, mindenki másféleképpen egyezik meg. De most gyakorlatilag sikerült Puzsér Robertnek oda navigálnia magát, hogy Karácsony Gergelyt, Horváth Csabát, MSZP-t, egyáltalán, akik ebben a az első fordulóban részt vettek, azokat a szemkilövető Gyurcsány Ferenccel azonosították. A kérdés az, hogy vajon Karácsony Gergely kurázsia, hol kezdődik és hol végződik, hogy kiáll-e az ellen a Puzsér Robert ellen, aki egyébként így minősítette őt. Ezt csak és kizárólag azért jelenítettem meg, hogy nekizárólag a kormány oldal és annak a sajtója legyen jelem. Ami Karácsony Gergely és Puzsér ezen vitáját illeti, azt minősíthetetlennek tartom és lényegtelennek. Ami a magyar nemzet kapcsán történik, azt nem tartom minősíthetetlennek, de lényegtelennek tartom. És ott örlődöm ezen fogaskerekek között, imáron több mint egy órája. Mert a lényeges dolgokat nem hagyják megjeleníteni. Az életemet teszítünkre az, ami itt zajlik. Kétféle módon tudok ebből kilépni. Egyrészt, hogy alapvetően mással foglalkozom, ha meg tudom tenni, vagy elmegyek. De facto, fizikailag. Viszem magammal a gyökereimet. Szlovákiába, Ukrajnába, Dániába, tök mindegy. Csak nem itt. Nincsenek ilyen terveim. A műsorom jellegét sem szeretném átalakítani. Büszke vagyok arra, hogy a Civil Apályán az 50., miközben a Bocskorféle műsor a 23., de a Bocskor számomra nem az ATV-t Akkor már a heti napló és én. Ahogy a Jakubcsek sem. Egy hírtévé az heti napló, az Civil Apályán. Az egyenes beszéd. minősíthetetlenségekkel vagyok körbevéve, miközben holnap szembenézhetek azzal, hogy mások fognak engem minősíthetetlennek tartani. Mert tűrhetetlen az, hogy valaki így kilógjon a sorból. Kettő perc múlva lesz 4906148 és Jó reggelt! kívánok! A Puzsér és Karácsony vitához csak annyit szeretnék hozzá tenni, hogy a, a Puzséről akkor miért nem jelezte előre ezt? Mert ugye az első forduló előtt is már ezt tudott volt, hogy, hogy ugye az online szavazás az csak úgy érvényes, hogy ha van előtt egy személyes regisztráció. Igen, de ő ezt a második fordulóra nem így értelmezte. Az első fordulóból pedig ő kimaradt. Nézzé uram, ebben egyetlen egy dolog van benne, hogy ez a két forduló ez maga a nonszensz. Miért nem egy. Tehát, hogy igen, tehát, igen, igen. Ilyen tehát, nincs. Tehát ilyen nincs, nincs, nincs érti? Az atlétikában nincs olyan, hogy valaki... a második futok középből, jót, igen. Tehát, hogy De nem, igen. nem, nem, hogy nem. A selejtezőben nincs. A teniszben van olyan, hogy valaki később indul a, rang, a ranglistája ukán. De az nem analóg ebben a szituációban. Én azt gondolom, hogy ezzel eleve halára van ítélve a karácsony. Csak a karácsonyt... <gül> Nézze! A szimpátiámmal próbálom a gergőt menteni, miközben az a, ha az a kérdés, hogy menthető-e, azt tudom mondani, hogy menthetetlen. Én egyébként az egészről azt gondolom, hogy hogy a pusérnek az indulása ebbe az egész toribba, csak arról szólt, hogy széttrólkodja az ellenzéket. Nem, hogy az, az lényeg de, de az, hogy hát, én, az én nem gondolom, hogy, de a karácsony meg ezt enged. tehát hogy hát Én, én azt gondolom, szó. hogy a karácsonyék megengedték. Hát tehát hogy, van Nem szó. hiszem erről el, hogy ők ezt nem vették észre. Vagy ha nem vették észre, nem az akkor az, meg vicceljék sorsokat. Az nem, tehát, nem nagy, nagy vonalúság, ha valaki egyébként ezt tudomásul veszi. Ez konkrétan hülyeség. Hogy az, hülyeség, az, ahogy. Az. Igen. A, a egyelő pályák egyelő feltételek. Ha bárki indulni akar, pont, induljon az első pont, körbe, méretesse ott pont, pont, magát. Ha nem, akkor megfelejtsük el egymást. De ez egyet, nem... egyetlen egy dologról szól. Olyan mérvű szabadságvágy, olyan mérvű vágy van arra, hogy kikerüljenek abból a helyzetből, amiben vannak, hogy közben úgy játszák a sakkot, ahogy nem lehet. Ez elvileg azt kéne, hogy eredményezze, hogy ne is nyerhessék meg a parti. De akkor ne is nyerjenek. Tehát ha nincs bennük ennyi erkölcsi norma, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt egész pontosan, akkor ne is nyerjenek. Akkor, igaz, akkor igaz, igaz, Nem van, akarok csúnya a kifejezéseket mondani, de akkor tűnjenek a fenébe, Igen, Komolyan. Igazából, hogy... igaz, igaz, igaz, de a politika nem így működik, ha megnézi a két királynő című talán angol filmet, ami egészen fantasztikus rosszul egyebek közt, akkor, akkor látni fogja, hogy ez az ármánykodás ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki ö, arra van vagy vagy veszítsen, de az, hogy egyébként az ön szimpátiáját nem tudja elnyerni, miközben egyébként rukkol nekik, de nem tud rukkol nekik, mert egyik lábukkal rúgják ki a másikat. De látja, ebben benne van, ugye mindig azt szoktam mondani, rossz példával élve, sportriporterektől tanultam, és egy jó példa volt, amikor azt mondták, hogy az egyik csapat azért játszik rosszul, mert a másik csapat rányomja a stílusával egy olyan bélyeget nyomja rájuk, hogy nem tudnak felszabadultan játszani. Én most például azért nem írom a könyvemet, mert nem tudok azon a hangon Írni, ahogy egyébként beszélni tudok. Én most pontosan azt mondom, amit gondolok, de nem tudok így írni, hogy a kettő között hol van a gát, azt majd én megoldom, vagy nem oldom meg. De ami az ellenzéket illeti, az ma a Fidesz játszik, akarva akaratlan. Na jó, csak a fiala úr megteszi azt, hogy akkor nem ír. Tehát, hogy érted? akkor nem, nem ért. Akkor, akkor, oké, de akkor meg a karácsony, akkor meg ne vállaljon ilyen szerepet. értem, tehát, de a karácsony ebből a szempontból egy nyúl, neki rágni. Persze, tehát ez most mondtunk egy nevet, de nyilván nem erről szól hanem a teljes baloldalról, vagy a teljes Ez így van, ez, ez, ez, ez így van. Most szerencsétlenül ő van odatéve, hát most... Hát nem szerencsétlenül van odatéve, mert ugye... Vállalta, ezt... hát. vállalta. Vállalta, vállalta. Na, találkozni nem. fogunk, el fogom neki mondani Meg fogja mondani, hogy ezt miért nem gondolja így Meghallgatom Nem fogja meghallgatni, mert négy szem köz lesz 061 489 és 06 A magyar nemzet a Fidesz kottájából játszik A Fidesz Orbán Viktor kottájából játszik Én megpróbálok a saját kottámból játszani jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én egy 20 percet kapcsolódtam be, körülbelül, gyorsan felvettem a fonalat, iszom a szavait. Én nem tudom, én a, a kicsit kapcsolódva az ön gondolatmenetéhez azt látom, hogy itt is a masszatolás megy. Én, mint választópolgár, aki borzasztóan szeretnék egy alternatívát a kormányzó erő helyett, nem tudok komolyan venni egy olyan összefogást, amiben benne van egy MSP, aki most Hunval Györgyöt indítja a 6 kerületben. Nem, azt nem tudjuk. A Hunvald az jelleg kacsának tűnik. Nézd el, én alapvetően internetes portálokról tájékozódom, ez megjelent az indexen. Me, meg, de nálam, Ö, nem nálam a Molnár Zsolt tagadta, tehát azt kell, hogy tehát azt mondták, hogy De akkor, nem akkor miért nem tagadta az indexen? Halványkőzöm nincs. Nem hiszem, hogy, nem hiszem hogy, hogy, hogy ott ezt elhallgatták volna. Megjelen nem... két-három napja, Jó, senki ez, nem ez, állt ki az MSZP elnöke, ez, ez, hogy ez hülyessé. Ebben igaza van, én a második nyilvánosság vagyok, tudomásul veszem annak az összes előnye. Ukán nem, tehát hogy nincs ebbenben. De folytassa. Oké. Okay. Folytassa. Nem tudom, alapvetően, tehát, hogy én azt látom benne, ugye, ami a magyar betegség, nem nézünk szembe semmivel, és ebbe a, a, az ellenzék is meg akarja ezt a szembenézést és a megtisztulást úszni, és én ö, az egy darab választópolgár, természetesen én a magam nevében nyilatkozom, és semmilyen olyan ellenzéki összefogásnak nevezett valamire ö, nem fogok szavazni, és nem tudok benne hinni, ami, ami ezt a megtisztulást megúszza. Ellenzéki összefogásba MSP és Gyulcsány Ferenc nem lehet, mert hiteltelenek leszerepeltek, nincs ott helyük. Megpróbálták, köszönöm szépen, amit csináltak, én nem kérek belőle többet, újakat akarok. Én ezt értem, de ugyanez megvan a jobb oldalon is, tehát ez ma egy általános jelenség. Én ezt értem, csak tekintve, hogy én nem vagyok alapvetően jobb oldali szavazó, azt én, én ezért... Ragadt, meg, meg, meg A jobb oldal hatalmon van, köszöni szépen, megnyertek két választást, és jelen pillanatban rohadtul nem úgy tűnik, hogy majd a harmadikat elveszítik. Ez így van. Tehát most uh, erkölcsileg meg tudjuk ítélni, hogy ők ezt uh, jól csinálják vagy nem, de egyébként az eredmény meg ebből a szempontból őket igazolja két hát választás sód nélkül kétharmaddal megnyertek. Nézze, úgy igazolja őket vissza, hogy, vissza hogy, hogy ők állítják ki a vízilabda a bírót, ők állítják ki a bíró ellenőrét, ők állítják ki a vízilabda szövetség elnökét, ők állítják ki a sponzort, és amikor hagyják egyszer nyerni az ellenfelet, akkor azt mondják, látod milyen nagyvonalú voltam? Hát ez van. ők az ön és az én érdekemben vízilabdáznak, csak ezt ön és én nem veszük észre. Értem, vízilabdá Érted, vízilabdázom. Nem ellened. Az a legnagyobb bajom, hogy nem tudok egyik oldal alassa érzelmileg azonosulni. Ilyen még nem fordult elő. Nem tudok érzelmileg azonosulni a kormánypárttal, nem tudok érzelmileg azonosulni az ellenzékkel, amely egyébként életemben először tehetni azt lehetővé, hogy objektíven szemlélek valamit, és én egyetlen egy dolgot hiányolok magamban mégis az érzelmi azonosulást. Hova lett? Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Karács tudna tanácsot adni, amit meg is fogadna? Nem. Iszonyatosan hiányzik ez az érzelmi azonosulás. Még akkor is, hogyha az elhobályosítse az elmémet. decemberben engem egy életre elvesztett a kormánypárt azon a bizonyos fogadáson. Az ellenzék meg nem nyert meg. Hosszú ideig mondtam azt, hogy ennek az országnak a jövője a Fidesz megtisztulása és nem az ellenzéknek a győzelme mert nem láttam annak a lehetőségét hosszú ideje, hogy az ellenzék hogyan tudna győzni, és sokáig bíztam a Fidesznek a megtisztulásában. Továbbra is van bennem hajlandóság azt hinni, hogy egyszer megtisztul. Az, amit velem szemben decemberben elkövettek, azon a bizonyos fogadáson, azon érzelmileg olyan módon nem tudom túltenni magam, ami egyébként az értelmes énemet is elhomályosítsa. Hogy egy bocsánatkéréssel mit lehetne elérni, nem tudom. Én az elmúlt két hónapban kerestem embereket arra, hogy felszólításra, az én felszólításomra határolódjanak el attól, ami ott történt. Ami abszurdum, hiszen erre én nem szólíthatok föl senkit, se. Ez önként lehet megtenni. Ez nem történt meg. Ez olyan törést eredményezett az életemben, amilyen törésből 12 nincs egy tucat. Ezzel a valomással tartoztam önöknek. Anélkül, hogy részletesen elmesélném, annál részletesebben, mint hogy korábban elmeséltem ezt a történetet. Az érzelmi azonosulást egyetlen egy okból hiányolom magamból, mert hogy én eddig így éltem. És tudomásul veszem, hogy ezentúl hiányozni fog, de hiányzik. Kicsit olyan vagyok, mint IT. Tehát, hogy hazatelefonálok, hogy hazamenjek. Csak, hát, bár azt mondta, ugye, mint a vízben, én már a garázsomban vagyok. Hogy tudnék hazábra menni, mint ahol haza vagyok most? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kérdeznék, hogy ön tanít, ugye jól mondta? Nem, nem tanított. Te tanított? Igen. Mert hogy az lenne a kérdésem, amit az előbb kétszer is mondta, hogy tanítsa. Nem értem a kérdésed. Nem tanítsát, mert csa, ezt mondta kétszer. Igen, mert hogy ez olyan, mint a fülemet tisztítsa, azról én nem tettek, hogy az én humorérzékét azt a zsebében hogy és nem a fejében. Akkor jó vicc, kívánok. Viszont halasson. És még egy dolog van ebben a fogalmazásban, próbálom annak az egésznek a jelentőségét, amit itt mondtam, amit egy tízes skálán tízesre tartok távolítani. Hogyha ezt ön ilyen mértékben érzékeli, vagy nem érzékeli, akkor valamit vagy ön, vagy én nagyon rosszul csinálok. 061 és valamilyen folyamatnak a végére értünk, ha bárki bármit hozzá tud tenni, hajrá, ha nem, elvenni nem akarok belőle. Ezért az érdekes lesz, amikor Bocskor Gábor a magyar FM-hez megy. És ezt nem véletlen említettem. És ne felejtsék el azt, amikor én készítettem egy interjút német Szilárddal arról, amikor édesapjának a hetekben volt egy nagy írás, hogy mi arról a véleménye, a beszélgetés gyakorlatilag ott mondott csődöt, amikor azt mondta, hogy ő azt nem olvasta, de bizonyos részeiről beszélgethetünk, mert azt elmondták neki telefonban, én pedig azt mondtam, hogy hát ha nem olvasta, akkor hát bizonyos részletek alapján én nem tudok beszélgetni vele. Majd édesapja volt egy olyan, volt annyira nagyvonalú, hogy egy nagyjából órás interjút adott a kejfejancsinak. Amennyiben nem telefonálnak, abban az esetben én véget vetek a zenének, beleértve a szövegnek is. Kicsit ott tartok, tudják, mint amikor az utolsó csináltam a q amikor 3 1 8 eljöttem, mert nem volt több mondantom. Mindaz, ami utána történt, megbocsájthatatlan és elfelejthetetlen volt. Jó röget. Aló, olyan reggel, Sándor Árbán, a választással kapcsolatosan szeretnék. Figye. Miért gondolják a kedves azt, hogy a Humboldt úr újrázik a politikában? Azért, szerint... azért, mert a Gulyás Mártonnak ezt mondták akkor, amikor ő leadta a szavazatát a regiszt, a, a, az előválasztásnál, és egészen addig, amíg nem cáfolták, addig úgy volt, hogy ő indul. Azért. Most lehet, hogy ez viccnek szánták. De nem szánták viccnek. viccnek. Egészen addig, amíg nem cáfoltam volna, a Zsoltadikó, olyan komolyan vették. Én a mezei szavazókét úgy gondolom, hogy van esélye még a politikában, ugyanis nem szeretnék általánosítani, de volt neki egy kis panamázás, a leült a börtönbüntetését hogy Gyurcsány Feresznek vértapad a kezéhez. Mi a különbség a kettő közé? Egyiket hát, elítélték a hát Épp, épp a az a különbség, tört. amit ön elmondott, csak az a helyzet, hogy ez a fajta relativizálása a helyzetnek, hogyan csinál önből szavazót? Én támogatnám, hogyha indulna. Értem, de a ehhez nem képest a panamázást említette, és nem azt, amiért szavazna rá. Elmebeteget csinál belülünk a Nemzeti Együttműködésrendszeret. Elmondjuk, hogy miért szavaznánk rá, miközben első mondatunkban elmondjuk az összes ellenérvünket vele szemben, de azt nem mondjuk el, amiért rá szavaznánk. Egyben mondunk egy olyan összehasonlítást, aminek semmi értelme. Hülyét. Tehát egyrésztről azt mondtam, hogy Kamas csinál belőlem Orbán Viktor rendszere, másrésztről pedig infantilist. A Kamas és az infantilist, szeretném önöknek elmondani, hogy ez nem ugyanaz. A kamasz még úgy, ahogy vállalható, bár az én koromban kicsit önelletmondásos. Az infantilis, az már nem fér bele. Ő ma infantilis volt. 061. Jó reggöt. Jó reggöt, hogy horált üteim van. De csinálni volna hogy nem volt rá annyira alkalom, hogy nem lehet, hogy ezen a Fidesz fogadáson folyénasszállták azt nem nem nem nem, nem, nem, nem, nem, Péter, nem, nem, nem. Ott ez egy halálos sértés volt, amiután senki nem állt ki mellettem Többekkel beszéltem erről, hogy ezt ők uh -huh. hogy élték meg. Mindenki elhárította azt, hogy ezzel kapcsolatban érdemben megnyilvánuljon, engem pedig gyakorlatilag elvesztett a Fidesz. Én, szóval én úgy éreztem, akkor, amikor hogy ezt a Péter, Péter szálltok nem, szálltok. Arra kérek, hogy ne érezzél semmit se, amikor én erről ugye, többet nem akartam mondani, ugyanakkor elhallgatni is, szerettem volna. Az képes szituáció volt. Ugye konkrétan az hangzott el, egy fogadáson, hogy ez egy kis hely, keveseket tudtunk elhívni, sokakat elhívtuk volna, de sajnálom, hogy egy ember itt van, Fiala János, aki és instantán folytatódott a szövet, és nem hajtottam felfedni, hogy ez hol történt, és kimondta? És azt, azt akartam elmondani önöknek, hogy ezzel kapcsolatban ki mindenkivel beszéltem. A Fidesz tartozik egy bocsánatkéréssel, én pedig nem fogom rajtuk elverni háromszor, mint Döbrögi Ludas, mert így bár bennem van a késztetés. Nulla hat és 06 Szerettem volna, ha mással, nem a tevékenységemmel, valaki közé tartozni. De végül is nem panaszkodhatom. Reggel, amikor elmentem megvenni a nagyar nemzetet, akkor egy úr azt mondta, hogy menjek, meg kezdődik a műsorom, és örült nekem bent az eladó is. hogy Egyébként majdnem, hogy közegtelen vagyok, hát Istenem, van ez így. Jó reggelt! Jó reggelt, a meg aki meghívta Válaszoltam volna a kérdésére, nem rakja le. Annál fontosabb a kérdése sem, mint hogy ön azt mondja. Ha azt mondja, hogy egyébként meghallgatja a válaszomat, de addig rerakja, válaszoltam volna. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egy nagyon frappáns dolog jutott eszembe a új újsággal kapcsolatban. Mi lenne az lenne a címe, hogy új ö, nemzetidők? Az a baj tudja a frappánságával, hogy tökéletesen értelmetlen. A magyar nemzet, a mai magyar nemzet nem bírja ezt a frappánságot, de megpróbálkozott vele. Nem sikerült, van ilyen. Vannak olyan szituációk, amelyek frappánsan nem elintézhetők. Ő megpróbáltam. Szerintem ma már több ilyennel ne próbálkozzon, mert aztán az arca fogja megsilleni. Nulla hat egy, először. 061 0999 és 06-3677-1161 másodszor. Jó én kérdeztem meg, hogy nem védte az az önt, nem teszem le. Oké. Okay. A maga módján megvédett, nagy nyilvánosság előtt, nem szűkebb körben igen. Amikor én azt kezdeményeztem nála, hogy erről beszélgessünk, akkor egyszer visszaivott és aztán nem találkoztunk. Ihetetlen. Köszönöm szépen az intót mindenkit. Nagyon szívesen. Valaki azt írja, hogy nagyon veszélyes dolog az érzelmi elkötelezettség a pár szimpátiánál egyetlen csettintésre, például egy szívből jövő bocsánatkérésre. Itt már ellentmondás van, mert egy csetintés és a szívből jövő bocsánatkérés nem ugyanaz. Átcsaphat az ellenkező végletbe, ezt az illető magáról írta, nem rólam. Ha ezt elmondja nekem, tudtam volna vele beszélgetni, így, hogy írja, azt tudom mondani, hogy magáról állít ki bizonyítványt, és akik hozzászólnak, azok nem a műsoromhoz szólnak hozzá. Pont. Fontos, nagyon fontos. Az érzelmi elkötelezettség egyébként nem, nem, nem, nem úszható meg. Egyébként ez, vált, ez, ez különíti el a zsoldostól, nincs érzelmi elkötelezettség. Azon lehet vitatkozni, hogy érzelem vagy érzelmi elkötelezettség, akkor az elkötelezettséget idézőjelbe rakom, de az érzelem az... És akkor már az elkötelezettség attól nincs olyan távol. Jó reggelt! Jó reggelt. Arról van szó, hogy a Mernél is működik egy barát ellenség felismerő rendszer, és erről pontosan tudják, hogy melyik Holdudvarban dolgozott az elmúlt 20 évben. De én sem Holdudvarban nem dolgoztam urat. Hát csak SZDS szimpatizáns volt világ életében, nem? Én ds szimpatizáns? mondja ön egy olyan pártól, ami már nem is létezik, és elhívnak, igen, igen, elhívnak, igen. elhívnak engem egy olyan eseményre, amely egyébként kizárólag a saját holdudvarukban lévő embereket, vagy azokat, akiket tiszteletben tartanak. Egy olyan műsor, amely jelek tízes skálán kilencesre pártunk és kormányunk által van finanszírozva. Milyen önellentmondás ez? Milyen Ura, nem, nem tudom, miért hívták meg. Nem tudom. Mert, fog... meghívja, tudja. mert, mert fontosnak találta. Azért. Uh -huh. uh -huh. Oké. Okay. Hát ha ez oké, okay, akkor önnek oké, okay, nekem, nem? Ön ebből most mit értett meg ebből a beszélgetésből? Azt értse meg, hogyha ön muníciót keres az ellenszemvéhez irántam, akkor azt ne tőlem akarja beszerezni. És ha elbátortalanítom az ellenszemvét illetően, akkor a szégyen a futás, de hasznos alapon, hát ha lerakja, magáról állít ki bizonyítványt. És az, hogy én SZDS szimpatizáns voltam, az az ön szemében valami, tehát olyan, mint hogyha valami soha el nem évülő bűnt követtem volna el. A szellemi szabadság harcoz, amiről a magyar nemzeti ír, kellenek effektív hülyék is. Kellenek zsoldosok, és néhány elkötelezett. Györegőt! Jó de az előzőbe telefonálva mégis önt hallgatja, és nem a karc rádió paláberét, ami alulmúlhatatlan, szóval azért ez szerintem ellentmondás. Igen, de ezt az ellentmondást és nagyon sokan hordozzuk magunkban. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Bocskó Zsolt vagyok. Többen hallom ezt a történetet. Én sajnos a munkámból, meg a mengeli. Időbeosztásomból fakadóan mostanában kevesebbet hallgatom a műsort, de hát ez egy elképesztő történet. Meg vagyok tőle teljesen döbbenve. Önt meghívtánk egy olyan eseményre, ami egy szűkörű esemény azért, hogy ott valaki önt megalázza nyilvánosan. Hát nézze, az nyilvánvaló, hogy nem volt eleve így eltervezve, de gyakorlatilag ez történt. És az, aki meghívta, az alázta önt meg? Nem. Ketten voltak a meghívók, abból az egyik alázott meg, a másik négy szemközt megvédett, sok szemközt nem, és amikor én szerettem volna vele erről beszélni, akkor egy gyakorlatilag fontos ember, akinek sok dolga van, ez a beszélgetés elmaradt. De holnap, amikor Lázár Jánossal fogok beszélgetni, akkor türelmét fogom kérni, hogy ne tegye le, és szükségesnek találom neki is elmesélni ezt a történetet. Neki is elmeséltem volna, de ő se talált egyébként időt arra, hogy ezt megosszam vele. Döbbeletes. Az. De egyébként ez az én tévedésem is. Nem kell, Nagyon... nem kell politikusokkal barátkozni, mentségemre legyen mondva, hogy én mindenkivel barátkozom, akik egyébként a környezetemben vannak, és ez nem a fideszesekre vonatkozik. Mindenkivel barátkozom. Nagyon uh, legyomrozott, meggyomrozott uh, az a víz, vízlapdás uh, példája. Tökéletesen festi le ö, azt, ö, amit érzek és hordozok magamban hónapról hónapra, és ö, nagyon nehezemre esik megfogalmazni, és nagyon nagy segítséget kapok sokszor öntől, mert olyan képes beszédekben tudja visszaadni azt, amit érzek magamban, miközben egy jobboldali beállítottságú és ö, egy keresztény értékrendet való ember vagyok, nagyon kétségbe vagyok esve. Na, egy ilyen kétségbe esve nincs alapvetően minden elrontva, tartósan van valamilyen idő. A mi életünkhöz képest tartósabban, mint ami elviselhető, de a betegség például sokkal rosszabb. Amíg az ember egészséges és bírja az eszét, addig ezzel, ami itt van Magyarországon, bármikor föl tudja venni a küzdelmet. Az egy másik kérdés, hogy jobb országokban ilyen küzdelmet nem kell folytatni. Tehát megmarad ez az energia másra. Ami decemberben történt, azt nem tudom elfelejteni, és gyakorlatilag az, hogy ma ezzel előjöttem, az arról szól, hogy nem tudok megbirkózni ezzel a történettel, de föl fogom dolgozni. Nem várok Önöktől ez ügyben segítséget. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, ismét hosszkozott. Az a baj tudja, hogy én 74-es vagyok. Nekem erre már nincs időm. Nekem nincs időm tizedeket várni arra, hogy, hogy majd egyszer ez hátra rendbe jön, hogy majd egyszer ez hátra megti Jó, de elnézést, én csak azt tudom ennek mondani, hogy ez ügyben... Önnek két lehetősége van, vagy mással foglalkozik, vagy elmegy, vagy szabad csapatokat állít elő, és leküzdi azt, ami van. Nincs negyedik megoldás. Jó, hamokba dukhatja a fejét, az nem... Én egész életemben azt hallottam, hogy majd holnap jobb lesz. És még nem jött el az az idő. Hát ez egy hosszú nap. De megvan ez az alagút végével is. Nincs még egy országgal ilyen hosszú alagút van. Miközben nincsenek is hegyek. De felszabadító a hat azokat a mondatokat megfogalmazni, amelyeket megtettem, beleértve, hogy azt az élét, amit korábban megtettem a konkrétságával, azt nem tettem meg. Én nem akarok szabadságharcot folytatni. Ott van bennem a Ludas Matyi. Nem azt mondom, hogy öregnek látom magamat Ludas Matyihoz. Én azt gondolom, hogy ezt nem tudom jól elmondani. Tehát van olyan, amikor az ember a létét tekintve úgy lodasnagy, hogyha valaki ránéz, akkor abban ott van a maga a verés. Nem kell neki már vernie. De lehet, hogy többet gondolok magamról. 06148909999 és 0636771161. Lassan nem nagyon van, mit a tubusból kiszedni. A kérdés az, hogy akarjunk-e 12-ig várni, és most valami azt súgja, hogy nem. Tehát ha valaki akar még bármit mondani, azt tegye, és aztán elköszönnék önöktől. Jó reggelt. Hát az előbb azt mondta az úr, hogy 74-es, én 63-os vagyok. Én értem a szocializmus, azt mondták, majd eljön a komolyzmus. Aztán váltottunk rendszer, utolévjük Ausztriát. És most már aztán tényleg, és ez komolyan gondolom, nagyon elkeserítő, hogy minden nap és nap. És ez vonatkozik egy napra, egy életre, hogy most igazából már csak ígérni se ígérnek semmit. Nézd a Tom és Gerrit az is ugyanilyen, csak rajzfilm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Mostanában, nem tudom, mikor nem emlékszem pontosan, az, az Állami Tévén levetítették a tanú színű filmmet És annyira, annyira groteszk volt az egész, hogy pont az Állami télén, hogy <gül> Igen, a Dunatévén többször szokták adni, ez így van. De, de maga... A... A szituáció, hogy ezt pont az állami tévével ki, miközben, én nem tudom, előtte, utána ott cirkuszolt ugye, az ellenzék, meg ők meg kidobták, meg minden, tehát A Tegnap ö, beszéltünk, és én sem tudom jobban elmondani, ezt a selejt bosszúját hoztam fel a, erre a, az egész ö, sajtóalapítvány, kuratórium elnök című történetre. Nehéz megfogalmazni, de tényleg visszaköszönöm az, hogy, hogy, hogy rohad a rendszer. Nem rohad a rendszer. Nem rohad. Ez a rendszer soha sem volt egészséges. Tehát a rohadni csak egy olyan rendszer tud, ami egyébként valamikor működött. Ez a rendszer egy vágyállom. Jó reggelt! Jó reggelt! Itt a betelefonálok kollégáknak üzenem, akik szerint rohad a rendszer, hogy pontosan olyan ellenzéke van az országnak, Amiet az megérdemel. Pontosan olyan. De ezt nem értem. Miszi olyan az, az ellenzék, amit megérdemel? Hát olyan az ellenzék, amilyet megérdemel az ország. És olyan az uralkodó párt is, mint amilyet megérdemel? Sokkal rosszabb sajnos. Hát akkor tudja, mint a kettőt kivonja egymásból, akkor nem tudom, mi jön ki. Minuszba minus minusz? Hol lesz ott a plusz? Különösen, hogyha rosszabb még a, a fennálló, legfeljebb nulla jön ki. 061 48 9 099 Jó reggelt. egy dolog, a, a, a tanóval kapcsolatban felolvasta ezt az új magyar nemzetet, meg mindent és. Kulturharc vagy mi a bánat volt az idézet, hogy... Szellemi szabadságharc. Tehát ez ér, ugye a tanulban volt a, a nemzetközi helyzet foglódik. Tehát azt mondom, hogy tisztára a film visszajönnek. Ez az egész millió, meg minden. Tehát kínjában röhög az ember, őszintén. Jó, de hát ebből a kínból, igen, tehát a kinyában röhögben én fontosabbnak tartom a röhögést, miközben a kint kéne onnan eltakarítani. De igen, ha van tökéletesen. Mond, Azok pedig azon, akik azon rugóznak, hogy az érzelmi azonosulást én hogyan fogalmaztam meg, azoknak azt tudom mondani, hogy ez egy olyan központi elem, amiben engem bárki megbánt úgy, hogy közben nem hagyja azt, hogy közvetlenül nyilvánuljak meg, és olyanról állít véleményt, amelyben nem bizonyosodik meg az én helyzetem összes részleteleméről, arról csak a legellenségesebben tudok megnyilvánulni, mint vírus hatolnak az én szervezetembe, és az rendszerem kilöki őket. Jó reggelt! Jó reggelt! Volt egy pár az pár egy óra, aki nagyon okoszlántes fiatalember, aki úgy találta meg magát, hogy egy jobb vagy csak és keresztény, mint az értékrendű. Igen. Annyira szeretném tudni, hogy mit jelent ez számára. Mi az egy keresztény értékrendű? Hogy az a, a, a hív is, azt az jelenti, hogy egy hívő, vagy csak hogy egy. Normális, én azt, előtt, azt gondolom, hogy az, tett, amit ő ezenki... mondott, hogy hívő. Tehát ő ezt így fogalmazta, mert... Ja, gondolom, én, én, én ezt gondolom. Én ez így gondolom, gondolom. Előtt, egy, egy, egy törzsbe telefonálóról van szó, én minimálisan sem vitatom azt, amit mondott. És értem is. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Elnézést, pont olyan a maga műsora most, mint a bolgári. Ez valami rettenetes, úszító, kész. Mire úsít? Mire ugye? Nulle hat egy, Jó reggelt, Ágnes. Ezek szerint az előző betelefonáló hölgyet... Az, az előző betelefonáló hölgyet szeret úszító rádióadásokat hallgatni, mert ezek szerint téged is hallgat, meg a bolgárhölgyet is. Hát hangi alapján neki nagyjából ennyi élvezet jut most már hátlevéreire. Ismét megtábották az új Lipótvárosi hollandernő utcai jegyirodát, kedve viradó a két férfi betört az iroda ablakát, a rendőrök elfogták őket... Hát és első hajnalban molotov koktőt dobtak az iráda, meg kégy. A, az interjút, és uh, igazából azt éreztem, hogy körből minden mondatát uh, tudnám elemezni, vagy uh, most, ma pont a beszélgetésből, mivel a gyerekeimet viszem reggelen, de aztán nem hallottam, amikor uh, erről beszélt, úgyhogy igazából csak a végébe kapcsolódtam be, amikor Zsoldosnak uh, jól hallottam, hogy Zsoldosnak Igen. minősítette inkább, mint nem, őt, őt, nem, nem, én azt mondtam, hogy ebben a rendszerben nagyon sok a zsoldos, és nem, én azt mondtam, hogy a Kocsis Máté levele a zsoldosoknak szól. Értem. Mert engem pont igazából nem jöttem rá, hogy mi az a regény, vagy, vagy mire emlékeztet pontosan, és aztán utána egy olyan jutott eszem, amit nem olvastam végig, mert nem bírtam. Ez a Köszlernek a Sötétség délben jel. Tehát inkább azt éreztem benne, hogy, hogy ő, ő hisz ebben a rendszerben, aminek valamelyest az élére állították, vagy. Tehát, hogy egy ilyen naivitást éreztem benne. A rendszer kapcsán, és utána, utána pedig két nap múlva. Tehát nem, nem annyira éreztem az árulást a részéről. Inkább tehát egy sajnálatot éreztem iránta, mert, mert hisz valamiben, nem tudom, a szocializmusban, kommunizmusban, hihettek régen így, vagy most a párhuzamomat Öhm, próbálom folytatni. Ak akkor miért mondott le? Persze a kérdés, a kérdés persze alapvetően az, hogy miért nevezték ki. Szeretném önöknek elmondani, ha önök rámennek a közép-európai sajtó- és média a holapjára abban a kuratóriumi elnöke, változatlan dr. Varga István. El nem tudom képzelni, hogy ennyi idő. Miért nem volt elég arra, hogy feltüntessék, hogy lemondott? Hogy Bajka Istvánnak és Szent Miklósnak, akik a kuratórium tagjaik, Szent Miklós biztos el volt foglalva, mert írt ezt a vezércikket a magyar nemzetbe, de a hírek között sem szerepel. Csak szólok nekik. Közlemények utoljára december 6-a. Péter, nem hívnád föl őket? 061 egy és egy először. Nullehat és másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt. Ilyen műsor bármikor lehet, akár holnap vagy amikor enged. 06148 és 063 senki többet! Elküldöm a holnapi esemeseket. Ment a holnapra szólóakat. Na nézzük akkor! Jó reggat. Az a különbség a Varga meg köztem, hogy engem nem lehet semmilyen kirúgni, mert ugyanez a véleménye mindenki a sajtóval kapcsolatban. A másik, ezt már is mondtam nálad is, többször évekkel ezelőtt is, hogy borzasztó, hogy, hogy milyen szar állapotban van a, a, a kormánypárti sajtó. A másik az, hogy el tudom képzelni a vívódás mert régen azért, amikor a, a, a Tomos-Cukrázza Orbán-Rogán történeteket el tudtad beszélni és most azért visszafogod magad ebbe az ügybe úgyhogy hát sajnálom de hát Nézzi, meg, ha kiélezem akkor valójában az egzisztenciámat és a rádiónak de helyzetét teszem tönkre az egzisztenciámat nem feltétlen a megélhetés tekintve köszönöm szépen én ha nem dolgoznék akkor és nem követnék el valami bűnt tehát nem kezdennék el, tudom is én egy fiatal lánynak vásárolni, abból adódóan, hogy úgy gondolnám, hogy ez növeli a csáberőmet, nem kezdek el rulettezni, vagy nem követek el olyan bűnt, amivel teljes vagyonelkobzással leszek sújtva. Akkor köszönöm szépen, ha én mától nem dolgoznék, akkor én életem végéig megélnék. Nincs kedvem fölvenni a harci elmezt. Igen? Halló! Jó reggelt. Jó reggat! Figyék hallgatom, amit nem voltam adókörzöttben, de ez az utolsó mondata, ez kegyetlen volt. Szóval ennél, e, tehát egyetértek önnel, de amit mondott, az, az valami iszonyatos kritika volt. Már hogy az az meg a rádió. Tehát de nem eztől de, a... jö, de az egzisztenciám azt hozzátettem, hogy én már nem a... tudok éhehalni. Exist... De tudom, én ezt tehát, értem tehát, a másik része, tehát, a másik része, hogy egyáltalán ez felmerül. Ez a szörnyű. Nem, én nem, akkor nem értettem meg, tehát ott van, tehát a szekrényemben ott van, mint az izraeli katonáknak a menetfelszerelésem. De én nem akarom ezt a menetfelszerelést fölni. Érzékelem az erőt, amely engem ebbe az irányba nyom, de én ma már ennél többet tudok. Nekem nem a szellemi szabadság szabadságharcfront vonalában kell részt vennem. Az én helyem a hátországban van. Én a békén dolgozom. És nem is küzdök érte. Dolgozom. Kicsit unam is, mert ezek hétköznapok. Kurvára unam. Hogy ez a szellemi szabadság, az milyen izgalmas volt, az el nem tudom mondani. De kinőttem belőle, szemben a magyar nemzettel, ami nem nőtte ki. És küldök addig itt vagyok Még egy és a is vége lesz. programot, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, de nem az utolsó. Jó reggat! Ha nem szólal meg, akkor nem fog sok sót megnyalni itt ma. Hét óra után új István fél nyolctól, Lázár János nyolctól, Jézuska, ki van nyolctól? fél kilenctől van a Gyorgye, nem, fél kilenctől a Wintermanttel, kilenctől Ugi Attila, nincs senki nyolctól. Hoppá! Hoppáka! Az a miénk. Holnap nyolctól, héttől, újhelyi nyol, fél nyolctól Lázár de valakinek kéne lennie. Fél kilenctől Wintermanttel, kilenctől Ugi Attila, de ki van nyolctól? Ki van az üzletben? Jó reggelt! Figyeljen, hogyha a legközelebb adáson kívül veszem fel, és olyat mondok, amit egyébként most is gondolok. Bevárom, mert a egy kicsit kéreztek. Hát nem tudom, ki van holnap 8-tól. De akkor miért raktam, miért, rak, miért kértem hétre az új valaki tudja azt, hogy. Kit kéne felhívni nyolc? Mert a Györgyevics szokott lenni, de a Györgyevics kedden van, jövő héten is. Hát nem, akkor ha senki nem jelentkezik, vagy kihagyok valakit, vagy akkor leszünk szabadok. Jó, ja. hát akkor mindenkinek küldtem. Látják, nem is telefonál az illető, nem akarja, hogy adáson kívül úgy járjon, ahogy egyébként járnia kell. Gyönyörű idő van. Sokat könnyítettem a lelkemem. Nem mondom, hogy nem lehet még többet. Döröpont, fiatal Gmail.com, Forgalmi adó, társasági adó, iparűzési adó, fogyasztói. Mennyi kötelező is Minket csak hallgatni, személy, és élvezni kell. Civil rádió!